گن کو دمولانا لیا کتلیس سید دار دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندور ارچین کی شیر دادی دمیر ایدو پتی ایسا تای ایشاہ دی سنت کیسر ایند سیدیز مرکز دکان نمبر تاییس عبد الرحمان پلازان ایس دی من چوک جانگیر او صوابی پوپریجر انوار شیر توحید موبایل نمبر 0301 لین ملګطا فاضل کته خلف جورشي نو تو انصاف نکاره او انصاف کو نو هغه ته خود مخینه پیشنګي ور کړو د څنګه پتوربانې په زور چکم نه هغه غشتي یا صحابي د نشټه چې هغه په زور باندې اقتدار او خلافت چکم دی هغه غشتي د دې او جن دې آیت نامفسرین ثابتي چې هغه ته حضرت امیر مایرز لانو تا د وسمان قصاص اغستل دقیق اختیار انه کان منسورا بشکد سرندا چه وره اتلس محکم انغه اصول نه د فدا زاب ولا تقرب امنه ذکیږي مال یتی می مال یمتا الا بالتی مگر پات ریکه یا آسانو چا قستر حتا تر دی پور یبلغ چور سی کی اشد او مضبوطی یعنی انمال دی یتیم مخره لستا سنو عذاب لریشی کمال دی یتیم خه عذاب به در بند راش نلسم وافو پر و بلا د او په حدا بندې انل عهدا بهشکا ودا کان مسولا تپوس بکی گره دی وافول کیل شلم ا پر ورکه پیمانه اذاکیل تم کل شتول کوه تاسو یوشتم وزینو تول کوه بل قسطاس المستقیم پا دندې مضبوطه باندې اگا ڈانڈی پورا سی باندی زالک دا خیرن غردی و حسن و تاویلہ و خیستری پا نتیجہ کی دو اشتم و لا تقفو یعنی مکو آخبرا ماغال ایسا لکبی تا تابی پاگی علما پویا و لا تقفو یعنی لا تقل یا لا تتبیع مکی گاغ پسی آخبار پسې یا مو آیا آخبرا چنی تا تا پاگی باندی پویا ان نهسمما ب شکهدلول بس سره اوعاد دا روونه کل اولا ټول دا کا عنودي باره کې مسؤوله تپوس به کېږي وګونري تادلښک دي بد لهښکړ دي بد زو کې لله دنیاله ورکړو که الله کتابله د ټول تپوس پ کږ د رشتم واللهتمشي او مګر دا فلار دی په مکبانې مهرحاپ مست مستیمه کوا چه تا پا مستای سروانه و درزار ده جو کده ری او ضرورت راغی غی نمان دخیر ده بیاوالش او, بیا او چه پا لار بان نزی نپا چاک چاک ازا خواه قدم اخلاف مزیدار که بیمار نی ضعیف نی بودا نی آزوان نی نزان پسی خپی مراک آگا زان چه کم نن لنده ما جوڑه و چه دان نمنا لنده جوڑه کده او ها یارجی مرکه د هغه یا سړی روانو یا نوجوان اغل <سؤال> عزیز روانو وی دی خواراشه وی جوړی وی نا وی ته وی نا چې چھڑب شو د مخه ولا وی نیخ ده ګوره بیا دبلې داس لړنه برابر ورکړه نیخ ده ځوان ایزان له ټانګه جوړ کړي ټانګه ټانګه کیږي از کی ولاتم شیف الارض مراحا مستی باندې مگر د مستی مکو انک بعشکت ولن تخرق الارض یعنی مستی تکبر مکا انک ابشکتو تو لن تخرق الارضا چرینیش سر کولز مکا ولن تبلغ او چرن شر سیدی قرون تعتو لا پو گدوالکی کل ذالک سلیشتم کل ذالک داټول کان سیو دینا کارا کل ذالک داټول من هيا چدی کان پانیز درپس ته باندې مکروحه چې سبب د ناراضګيري الله په خپګېږي دا ټول منہیات مخکې بیان شو الله په الله په خپګېږي ذالکدا مما داسننی اوحاء الیک چوبه کړه تا ربو کار خپل من الحکمت دا علمنا دا غپو نه علمنا په تفسیر مزریوی علمنا په ولا تجعل او په اجتماع عقیدنه شروع پس شی وا د شورو د اصول په توحید باندې خاتم هم په توحید ولا تجعل ما غر زوا مع الله الله صلی الله علیه آخر مگر بل فتلقا و شبهه زون شي په جهنم او کی معلومن ملامت مدهورا رټل شوی افاس باکم زجر کی پشرک باندې افاس باکم ایغورک تاسو ورکل ای تاسو ربکم لخبل بل بنینا پزامنو واتقزا او نی ولیدی من الملائکتی نفرشتونه ہنا سالونا خزاں لے لونا نی ولیدی او تاسو لے زامن غورا کړی دی تاسو قفسلا کو انکم بیشکتا تاسو لتقولون خام خوائے قولا عظیما اغه وینالو یا یڑی رد رنه وینا کوي ولقد شرفنا ترغیب ال الدعوت التوحید ترغیب دعوت التوحید تورکی و لقد شرفنا یقینا بیا بیا بیان کړی د منګا په حاضر قرانې په دې قران, قرآن کې دلائل ليزكروا د دې را پا را چې نسيتوالي وما يزيدهم ان زيت دين الا نفورا مگر ته اختا قال پیغمبر الا كان ما هو كچروي دغه ال عشره الهات بل مالک الها مالک يا مددگار کما یقولون لك څنګه چوی دی اذن لبتغاو په دغه وخت کې تلبو لاټولبو الازل عرش مالک دارشتاس به اله په لار باندې اذن لبتغاو په دغه وخت کې الازل عرش مالک دارشتاس به اله په لار باندې تعال اشکل بهو بل رب نا اونیشتلی نشته داسه سوکا د د الله مقابله کي او الله له وشي صبحبحانه هو پاد د الله د شرکانونه او ازل لب تغه یعنی اللاله هر شي سبیله ايزن په دغه وختې وجود دله هو کې ل تغه خا مخوادي به تاله شی سبله لار د مقابلی الله سره مالک اختیاون وې نو لار د مقابله به تلاش کړی وا کو نشتر سو کو نو نتیجو سره وتا سبحانَهُ پاکیزه د الله شری قانونا وتعالى لوی شاندار الله اما داسنا سنایقولون چې وای دی اولون کبیر سر کشلویا تسبح له السماوات و سبو باقی به یعنی د الله له اسمان و الارض ازمکی و من فیهن ا اچ و ان من شیئ او نشتر سیوسیزو اللہ سب بہو مگر پاکی بیانی بی حمدی سر سنا در اخپل و هر یو شید اللہ سنا بیانی پدی وجبان دی هر گیا گه که در زمین گوید وحدہو لا شریک میں گوید هر یو تیغ و هر یو پانا هر یو ونا هر یو بوٹے هر یو زرغنسیز دا اللہ توحید بیانی هر یو سیزو کمم پی نپوی گو نپوی گو پید پهلاله تف قونه لیکن تا س نه پوېږې تصبی او په پاکې داغیبانندې ان نه ب ش داداخل لاکانه د حلیاً سبر ناک د غفوره به خوون کې اضا قرتل قرآن او کله چې تلولیقرآن جنا ګزل د منګا بینکه په منستا کې و بينلهزینه په مندا کسانو کي لای امینونه چې قین نه کې بلآخرهتي حیجا ابان مستورا پردا پټه اونکی مستور مفعول فمانا د فاعل مستورا پردا پټه اونکی وجعنا غرزل د منع الاقلوبهم وژنه دی, دی باندې اكنتن پر دې او داوو جعلنا وجعنا داوو تفسیری دی دا خو عطف تفسیری و دې مستورا مطلب دې دې بیانې چې دا پرده پټه اونکی سره جه نی ګزړ د منګه القللو بهیم پهژونهدي باندې یقی نهتن پر دی یيبقو د پید دقرآ نه وفی آزان او واګوندي کې وقره دنواله دی و ځکر طربهکه او کله چې یاد کې ر خپلفلقرآې پهقرړن کې و د ای کې اوواې چاله یو دی اللهه مدد کوې والله الله ادباریم اوګرزی دا نمنن که توحید علاۃ بارهم او شاگان خپل باندی نفورا دیختہ کوونک منډ خیالې بیا د باباګانو او بیا د زیارتونو مسله شروع کلا او دنګ چذوه پاسی گئے نهنه عالم زکه دی خوې مونږه چر دبه چې در منځه مسله بیان کې یوه ناچری براته وي اندمته د باباګانو مسله شروع چې باباګانو سره چ کوله یغې سره اختیار نشته هوانه چې په لابل الله غلبل دی ورشه نهنه عالمو منخه په یګو به ما په سبه نه یستمعون چې دی وخت دی په هغه باندې از او که یستمعون الی چې وخت دی تا ته و از هم چې دینه جوا مشورې کوي از یقول الظالمون و دغه وخت و ای زالمان ان تتب ان تتبعون تعسو تعبدارنه کوي الا رجل مسئول مگر دی وسړي چې جادوګر دی جادو پی شویرے مصحور دے و جادو پی شویرے انظر اگورا کی فضو ربو سرم کی بیانی دی لکا تالرا تالر مثالنا فضو اللہ نو بیلار شو دی فلا استتویونا نو تاکدن لری سبیلا دلاری بیلار شو اسباب دیو زلالتو اغیزان لتیار کرو چاقا و شرک وقالو وائدی اعیزا کنن اے پکن وچی شمنگا اے اډی کی ور فاطن زری زری او اننا ای بیام انگا لمبوسونا خامخا دبارا ژوندکی ګو خلقا جدیدا په پیدائش نیو کی بیا دیږي کی زه او زورنه ور کوي په انکار د تمامد اول پیغمبرا کونو نو شهجارتن کانی او حدیدای او وسپنا کتا سو وسپنا شاو یا گټشه نو امب ژوندکی گه کلام کیا سب تاسو غټی شي یا اوس پنی شي او مب تاسو جوندی کول شي او خلقن یا په پی پیدایش کې مما د اسنا اکبر چې ګرنګ کاری فیس دورې کوم پسینو تاسو کې زید غټیو او د اوس پنبل سخت اشتا کته ستخ کاری فسيقولون وازر دی چې دی ووایي مې عيدونا چې و ومنګه د بار جوندی کوي اسو ګو منګه جوندی کوي جواب قوله پیغمبر الله زی قال لا فاترا کو چې پیدا کړی تاسو اوله مرته په اوله پیرکي اول پیرکي چې چا دنیا ترالي غلې آزاد پتا سره دنیا نه بوزي او تاسو به دوباره ژوند دي فایسا یعزونا واس او با کو زیده الی کتا تر هم دا سرن خپل سرن واسو کو زیدي ويقولون ویدی متاهو دا قیامتو به قیامت به کل رازی قول ای پیغمبر ایسا زرد این یکونا چوی قریبا نزدی داخو بس انترازات پیکول نو کلیو او کلبل و قول ای پیغمبر لی عبادی بندگان زما زماتا و یو ما پارد بانده یدعوكم چرا بری تاسو فتس تجیبون نتاسو با قبل و ای به بحمدی سر سنا در خپل بیا و دا سبحان الله و الحمدللہ بوی مشرکین بموی خفرد قیامتو کی. و خیستا خیستا او یدله بیا نه ورکې ته زنونونه او خی به کو تاسو الله بستم چې وخت نهتر تاسو اللهقلليله مګرله مگر او خولیپې غمبر رالیغ باې بګانو دما تا قوللتې چې کې دغ نه آسان چاښایستههښایسته نهدي کويښایستهوي نه د توه او ص دارنګې مدانت په نه کوي سیا به نه اخے استا وینا کوا قران و سنت بیان و ان شیطان بے شک شیطان ینزو وسوسے چی بینام پمند دی کی جګڑ پیدا کی پمند دی کی ان شیطان بے شک شیطان کانہ دل انسان دے پاد انسان عدو و مبین ا دشمن خارا و دا دشمن دے ددن پیغمبران ساتھی دے جګڑ جوړی چ مسئلہ تعال ترغش ربو کمر استاسو عالمو پویگی بی کم پتاسو باندی این شاہ کچلو غواری ارحم کم رحم کې کی پتاسو او این شاہ او کچلو غواری اعزبو کم عذاب بدر کی تاسو لا سمت لابد که اسباب رحمت تاسو تیار کرو رحم در باندیو کی که اسباب در زلالت دکم رایت تیار کرو پتاسو عذاب بدر در کی و ما ارسلنا کا اونی لیکل منگتوال امپدی بانی وکی لازم ہوار و رب بکار ابستا آلام اپوئیگی ب من په چااف سواې چې پاسمانو کې ولار د په ما کري ولهقد د فول نه او کن غور د منګ بعض نهبي نه بعض پ غم برناله بعضن په بعض په آتينا ورک منګ دا تا زب زبور کتاب او پ غبراه او دلهنا پهبل کسان ز عامتونم چې تاسو داوي کوئ سوا لانا چې تاسو داوي کوي زام تم پس کلام وحزب دے انها الہاتن چې بشکره د امدګاراندی من دونې سوادالانا تاسو دا اعتماد کوی پاري دا دا وی کوی فلایم لیکونا وضی طاقت نلری کشف ذرری للکل تکلیف انکم استعصنا ولا تحویل انا دالو له اولایک الذین دا ات سندی وضی آیت کې د نه کانو فله ته غال غاذکر کوي اوله اییکلله نه دا کسان دی یا دونه چې رابل یا دونه چې را بليڅوک هم چې کمې ظمیرو ه ذب دی یا دونه هم چې غی را بل یبتهغونه لټ اربې عمل ووسته رپتان وسيله توي ورهمان ته معنا کوي <تصفيق> القرب بالعبادات والاطاعات دانش دې کوي په عبادت او دا الله په حکم منل سره دې توي تيړه <تصفيق> تا ور خپل ته دانش دې کوي ور خپل د عبد الله بن مسعود رضی روایت چې د عربو یو قبیله و چې هغه به په ریانو د جنته عبادت کوو اغا خبیل رو لگی دو ایمان رو لگی لیچکل اغی ایمان رو لگی نا اللہ وی اغی ایمان رو لگی د اللہ دو کم تابی درشیو دی اغا سی بادت کی دیو تا نه چکم دن را مدد شوی واغی اخبال رب تنی زیقت لطی ایو هم چکم یو پدی که اقرب و زیاد نی زیده ویرجون اومد که رحمت و در احمد دا اللہ. دا عذاب دا عذاب عذاب دی و خافونه ریږي عذا به دا ذاب داله نه ان نهذا بره کا بشک ذااب در رسته کا نه محضوره د لا د یاې د الله عذا لک دی چیر دله نووش چسینا منږ خلاب کوو او د الله ذاب چې ته راشي و من خیتین اونیشته د اس سیو خاریا الله نهنو مګر منګه محکوه قبل یوم القیامتی درد قیامتنا مخی درد قیامتنا آم یا یاب عذاب رکوی غیتا عذاب شدیده عذاب سخت پا دی وجه قیامت تا نزدی نزدی ار یو خاریه که با بودخانه چکم دی نجودش آم اله آمددگار بی خلق با داگی عبادت شروع کی آم چکر داگی پا عباد بان مشکولشی په دغه د وخت کې د الله عذاب هغه بره شي قیامت هغه بره شي بیا شه عبدالقادر رحمت الله علی ارجکم انه د الی کولی دारणګي تفسیر عثماني چې اریا او خریه کې به د بادخانه کومنه د غیر الله هغه جوړ شي خلک پاره باندې اخته شي په داس وخت د الله عذاب هغه بره شي کانه ذالک د ادا کار فل کتابي په له محفوظ کې مستوره لیکل شوی په مع من نه اه او آنَ نهدي من کړي منګه ن سلا دلیګلوونه بل آیاې پهنیشانو سره الله انکس د به مګل داې د روجن کړو بیا اوولون پهد سرهړبهو خلکو علی ایمان بیا لګلودي معجززات موله ورکيلی کېقوممونو د دا هې تزی به کلللی کو نا ورکه منګهسممودن ناقهسمموود نه ته وخه مواف سره ته نخکاره ف الذالمی و سره وکړه دقیق په یواله و ما نورثل المرسل و ما نورثلو انرا لیکم منقابل آیات بدلیل سره الا تخویفا مگر د پاره د یری دلیل کومنګر علیغو کو نادیر پاره چې خلک ویریږي او ځان بچی د دا عبدلنه و اس قلنا په کومچوی منګاله کا تا تا ان ربک به شکراستا اهات بن ناس ګر چون کړي د خلکو او ګیرا چون کې دخل کو نه څنګه دی زه سورت البروجا دیرشمو سی پارا کې قران هلتہ کې وضاحت کم دینه کوي سورت البروجا دیرشمو سی پارا شلم ایت وي چا لا ګیرا چون کرے څنګه بللذین کفرو فی تکذیب وللا من وراءهم محید واللہ من وراءهم محیل الا گر چا پیر دینه ای ها تا چون کرے ګیرا چون کرے دیجه کې ان ربکا بهشکرسته اهتاب الناس ګیرا چون کېد خلقونه وما جاءن الیلتی انا گر ظلمنګا اغلی دلستا ارینا کا چخول مونتا تا الا فتنۃ مګر ازمیخ د پاره د خلکو سمات د پیغمبران ستار علي دل چې تا اول دل مقامات تول دل جنت د جهاد د اول او دنیا بيار علي او تا خلکو توي او خلکو دغين انکار کو نه لاوي الا فضل للناس دا مونګه فتنه ان ازمه خو امتحان د پاره د خلکو ګرځاو چې خلک د امني چې ايت د پیغمبر تلو برا پیغمبر چلے دیا د اسمان سے سیلوں کو جنتو واپس راگی نگی نما دل او اغوانی اغوانہ کی بدی بیان شیدہ فی القران ان قرآن کی قرآن کے داگی بدی بیان شیرہ سمع د زقم کہ دوزخیان لبور کی لكہ سوره الصفات کے راضی درشتہ مصی او سألوش في تميتك ولن ألتكي وي ألتكي إنها شجرة تخرج في اصل الجهيم تلعوها كأنه رؤوس الشياتفين إنها شجرة تخرج في اصل الجحيم تلعوها كأنه رؤوس الشياتفين دايو ونداة شروزي في داكيغي وبيخد دا جهنمكي ناقي خلق ويخاة دا داڅنګه بټې جانم او زل کوي دا څنګه بوټې چې په جاننم دا پیدا کېلی اللهاف نه تل للناس و شجرت الملوونته په دقرورآ وونخواې په هم او فما منګ د فماې د هم نزیاتې دي ل الله تو غیانن مګب سر کشي ګبي رالو یا اس خو نه په کممه چې دا د میرااجوا ک کې پیغمبر نبی الصلوۃ والسلام نو ته پوښتې کئ کته علاله دلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما نور لیدلري انی ارانور ما نور لیدلري مطلب دا دی دا چې کنه دکاسې الیولیدو دغه نبی علیہ السلام فرمایي اغه نشله دې زبسن اغه بلکې ما نور لیدل دی تجلیات انوارات د الله د میلل نو خو هغه پستر غ باندې لدلو د دې یوهنه واقع د میراجو اج کم نن یغذی او بیداریدا ویس قلنا پکه مو چي منگا للملائکتی فرشتو تا او دې ځکه دا اری نا کاوي کنه التی اری نا تا تا منګه خو دیو تا تا منګه خولیو د ام پغ دللی چې دا یغذی پروګرام او ویس قلنا پکه مو چي منگا ل فرشتو تا او جوز او سدو لئ آدم ادم السلام تا فسجدو سجدوا کراوی الا ابلیس مگر شیطان نکا قال ابلیس اسجدو اے سجدو کما لمن اعطاتا خلقتہ چتا پیدا کڑلی تو اینا د قال وی اللہ ار ایتکا قال او شیطان ار ایتکا ایت نہیں ہا الذی کذاکس کرمتا لیا تا ما بنی اس تم کڑلی نے قرا کڑلی لئن اخرتنی کچره تازو استو کلمه الا یوم القیامه یرسل کیامه د pore لا اهتن کننا خامخا جړې به با سما زوری تا دا اولاد دو الا قلیل مگر بچپیلک بچپیلګا چې قران او سنت باندې کله کوي هغه بچی قالو الله ازحب رخشا تختا فمن تبعک اسو یتبع داروکستا منم پدی کی و ان جهنم بشک جهنم جزاءکم سزاستاسو جزا اما فورا بدل در پورا زه زه پورا پورا صدا بدل در کورش وستفزز او خیوان من آسوکو استطوات من هم چستا تاکت ردین استا تاکت پچا باندی نو آغا او خیوان پس سرا بساوت که پاواز پل سرا و عجر از غلوان لیم پدی باندی بخیل که سارو و رجلکا و پیادو و شارک هم او یوزش دی سرا فی الاموالی پمالکی والاولادی پاولادکی و ایدو هم وادکو دی سرا سکی چو سر شریکی کی نپاگی کو سر شریک شا ستاق وقر زنجی سکی اگر کوا و ما آیا هم الشیطان او وادنکی سر شیطان اللہ قرورا منگر پاردو کی ان عبادی بیشک بن نگان زمان لے سلکان اشترستا پارا علیم پا دیبان ایس سم غلبا و کف عب ربک جمله راخه دا, دا سلطان باندې جمله ختم شو و کف عب ربک جمله راو په دې کې تسلی پیغمبر تران بِرَبِّكَ تا را و کف عب او کافی دربستا وکیل لازم وار او پیغمبره تا اس پره ام ساته الله واست امداد کوي ربکم الذی رب استا سوا الله دی بیا دلیل عقلی سالور دلیل اقلی دی صورت کی با چه کم دین بیانه رابو کم اللذی رفستاس آغا اللہ دے جوز جی چروانی کلی دی لکم الفلکاس تا دپار په پی الباہر پا دریاب کی لتب تغو دیر پاچو لٹو اعتاسو من فضلی ہی میربانی دا اللہ حلال رزق آغتاسو لٹو اے حلال مال آغتلب کی انہو بیشک دا اللہ کاندے بی پمپتاسو رحیما میربان وَیزامسک مسررو او کل چر سی تاسو ته تکلیف فل باره بدله اپکے ظلمن اورخیش تاسو نه غسو تدعو نا چ تاسو را بل ایلا ای یا مگر دغه الله به ممې تاسو نه خپل مسګاران روخشی بیا ها هغه الله ته بیا چقوی او هغه ته رحمت چوی فَلَمَّا نَجَّاكُمْ کله چې بچکو منږ تاسوبارې چېته اورض کوم نو تاسو مخړئ بیا تاسو ان کارو کې مخړول کانر انسانو د انسان کا فودان شکره افینتونم آیا بیایرې تاسو ی چې غ کې ب تاسو جانې بل په یو طرب د وچکې او او یور صاح یا برلیږې ععلیکم په تاسو حې بن باران د کانوسم ملا بیا به تاسونمئ. ل کوم د ځان د پاهوا کې لاسو زیمووار عام آم, ام آیا بیرې تاسو ون د کوم چې دوبار کې تاسوفیی په دیزما کې تا ته اورا ی وابل په یوررسلا نه رابلې کې علیکم په تاسو او قافن م نرری تی زه هووا په ی غیقا کوم نه غ په کې تاسو ب مع په آاسبان ل کا فرتم تاسو لکه صورتې یاسیین کې باه شي و نهشه نوقرې قو هم فله سرري خلله هم والله هم یون قونلهڅوک چې منګ غکو منږ نه خللا سولی نه شي دی کې وي فای غې ق کوم ب مع کا فرتم په غرق په کې تاسو په سبانې چې تاسوکو فرکي ثملا تهجددو یا به تاسوونهعلکوم د د پااره علینا په منږبانندې به پهد سره طببي یا سوتهپوس کوون اسوک الیتہ پوس پران نش کولای چې دی پسو ګنا باندې غرق شو ولي غرق شو والا قد کرمنا بنی ادم یقنا منګه زت ورکل دی بنی ادم تا اولاد ادم علی السلام تا د تاسو کرامت نه کرامت وق بنی ادم ملو صرف اولیاء کرام نا د عام مسلمانانو کرامت د کافر مشرک کرامت پیدغشتو کنیشتے ولقد کرمنا بنی ادم یقنا من گیزت ورکلدی اولاد دا دمل سلامتا نا اولاد ادم علیہ السلام کی کافر مراغي الله اللہ عزت ورکلدی پد <تصفيق> یوج باندے دانے چوی تا سو کرامت نہ من او وتاغ نہ منے جم مکمل و حملناہم اسوار کلی منگدی فل برے اور کڑے منگ دی تا محنت وے باتیں اپا کچھ جنونا وفزل ناوم اور کڑے منگ دی علاک سیرین پڑی روم مندا اچانہ خلقنا چ پیدا کڑے منگا تبذیل اپ غروال کی یوم ندعو فارض بندی چر او بل منگا کلو ناسن ہر یو ڈلا ب امامہم و امام فل سلام نبی دا ام بإمام جمد امہات توئی نسما نا وی ار یا سلی بر قیامت پارزی ده مور پنم بند را بولیش خواهش ده پلانیز ویده راشی ده پلانیز ویده راشی وی ده جمع ده امهات تنانا ده جمع ده امام ده ده گوره بی امامهم ده امام جمع ده امه ده اماما جمع ده امه او ده اغیش کم دینو امهات آقی عمر ام رازی واحد او امهات جمع را او دا خو امام دی وی امام ستا وی امام دیتا وی چه میراد کلال خلق ور پس منسکی نا دا امام وی جمع وی مر رازی کم بختا وی دا وی جمع دا ام دا امهات دا امام دی وی او امام مختدان او پیشواتا وی د دیو جنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی کہ لدے نہ مراد مقتدا دا غڈلے اغوی په نوم باندې برابرل شي او امام قتاده زرلان دی او اغوی چې د دینه مراد عمل نامه ده هر یا بنده برابرل شي په خپل عمل نامه یې سرا په عمل نامه سره او امام بخاری بابم لګول دی چې خلق برابر شي پس بنده په آبا او په اسماء ده آبا او سرا باسما ده ابا وسره ده بلار پنوم باندې برابر شفلانه ده پلانې زی فلانه او ده پلانې زی ها ده رنگ حدیث کرازي نبی عليه السلام فرمای چا دنیا کې دوککړی دوکبازی نو هغه ویل و چې پلانې ده پلانې زی دوکبازو ها دوک کړه دا نو دا کسي دی چې یا عمل نامه مراد دی روایت نما را مقتدا هغه مشور او ولی روایت و حدیث و او حدیث ولې جوړ کړه دي چې د واجب د حسنینو د دا شرافت دغه د عیسی علی السلام چې مور نه او اده ول د زینا جون شرمېږي چې ضعیف لار نه وي و نه نه د غسینه دا وای د دا بیا آدم علی السلام پکې نه یادای چې دا غو مر بیا پکې هم ذکر کول وای دی کنه دا غو مر نه نه نه ديږي چې امام مقتدا اغه مشر یا عالم علما هغه نوم باندې چې کوم نه رابلل بش فمن اوتیہ पश्चात چورکړه کتاب او ملنام داغو بیمینه په خلاص داغو کې فوالئ کا پس دا کسان یقرؤون لولیبا کتاب هم عملنا مخفلا ولا ازلمونا ازلمنه کی دی سرافتیلا په انداز داړو دا کی د دا کجوري هر چاله و ملاوشی پروانه و ملاوشی جزان له ګورم ستا به کې نه کې ډیر دیو کبدای رډیری دی د جنل ټیکټ ته ملاوشه کړو ځخره ته ملاوشه و من کنه او آ سوچ وی فی هذی و دی دنیا کې اعمالن ړوندو د قران نه د سنت پیغمبر نه فهوه پسده في الآخرت فآخرتك آمال بي وازول سبيلا آخ تابدنه غلارنا او سورة تواها آخر كورا شکنا التوي من اعراض عن ذكري فإن له معيشة زنکان ونخشروه يوم القيامة آمان آمان اللوه قيامت كبيرلن پاسو دي بوي لما حشر تني الله ولي درن پاسه لما الله بوي قد عطتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليومتن سا لذا ما كتاب دنیا كي رکلو دك سمانند خپل رحمتنا تبعلكي يرميقل ذكر الله وهو في الآخرت آما وعزول سبيله وين قادو وبشک نزدیو لفتنونك حجواليتا یکنن ن زیې دي چېواړ تاې الذيي د اسنه اوحي ل چې وه کړه د منتاته ل تفتر علی نه د رپشي جوړ کې منږبانې غیرره اوسیوار دي, دي و نه زلت تخصو کا او په دغه وختې خا مخه بیننیول خالي لا په دوست تو ستا بهو ک تار دي خبره منه ل او وه خوران د پرښوي واللولا ثبت نه او که چررنوي مضبوت کلی منګه ته لاقت کېته یقین ندوي تررکو چې میلاانې کړويلی همدي تاشي انقلليله لغونې کتهته لږ نرم شووي نه تا ته به مییلان کلو ستا به مالګې دوستتن جوړ شو او که چر دا سرې کلهوي نه سبب شو عزل لاذا قنا کا دغه وختې س کولی به منږ ته ته آزویفل حاتې دوچ په دنیا کې و زيف الماماته دو چن زاب په وخت د مرګي اچاتوي پیغمبر ته وي پیغمبر ته مراد ده خطاب پیغمبر ته ده مراد تن امت ته پالا پیغمبر ته وی کچره تا دې مشکينه ته اعلان کړه وي او زما کتاب دې پرې خوده نو دوچنه زابه من دنیا کې در کړو او 파خنت کې هم در کړو نو خیر د قومه قرآن پریزي خیر د قومتی سنت پیغمبر پریزي د لګن د دنیا کېشت نه په آخرت او د بدغه سپاک بازي نه مونږ ته ویخه کچره تاسو قران او سنت د خدای کتاب د چا د وجنې پرې خوده د علاج ته وجنې د دنیا د وجنې او د بی دنیا د رسمنو د رواجو د وجنې نه لې دنیا کې بدل لمذاب د چندر کما او په وخت د مرګ کې بندل درکم زکر الله ای اذن لازقنا کزوې فالحیات وزوې فالممات سم ملاتهجددو بیا به تاو من دلیلهکه د ځان دپاره علینا منږ باندې نسورهڅوک هم دادي و انکدو او نزدیری دی دي لف زونهکه چې تنک ته من عرضې پهمګه کې او شلی ته تنکته ی خې جو کاه پاچ او باسیته منه ر دی و پې غمبره کوشش کې چې تا د خپل ځینو بس. ما کین ما زمے او د ابعی زین توشری و اذا لا یلبسون اپدغه وخت کی وخت به تیرنه کی دی خلافه کا اورستستانه الا قلیلا مگر لغوندې ولغوندې ان قریب الله په خپل grip کې ولس احمدک وجوا څنګه نبی صلی سلام غیوباسو په دیار کال د نبوت احمدینی منورې تلړو نه په بل کال باندې په بدر کې هغه چې کوم نه هغه سزا هغه وسکل او الله دې سزا ورکا الله وینې نو ډی شټینګ دې نه پات کیږي ستا دشمن ماته بر او برباد خدادا چې کوم زین حق پرس وته لیدې هغه ځای خلک په امن نه پاتې شوی مالن روم چې کل حد خپل زی دې روم نه خلکو وېستو ډیر ظلم او زیاته وسرو کو عقروم بنده دیر زمانہ عالم بیان اورا نہ پیدائش فرزدک در اول سزا ار یخ سکلا دارانگی اقا محمود ازنوی چکل د غزینو نرو شل لیشو ازل موضیعت اقا سرهو شو نہ په اقا زی بیا سوشو ساز اقا زی کی پیدائش او دغیخ لب چې کوم سوکو مخالفین ار ی سزا دا چه هر زیکی اگورا هر علاقه کې چې عالم دین حق پرست شلل شوی رو تنکر شوی دا غوط رو آن خلق ور بیان زیک ور اغسین رو موندل آن خلق تباش شوی رو پات شوی بیانر اللہ استان روست بڑیر لگ وقتیر کی تباو برباد بیر سنت من نسوال پیدا شید چه آقا مکیوالو مشرکینو درناکارو از ظلم و زیاده کو لڑا خبرتال ترغشوان وصاقه نشته اللوینا قانونم اکده سنت من دا قانون دا غچاده قد ارسلنا چپتا سرالی گلیو منگا قبل کاما کستانا مر رسولنا دا پیغمبران اخفلونا ول آتا جدو آتبو نممی لسنتنا دا پاد قانون زمانگا تحویلا اولی دل اکد قانون اللوی زماره وسم کداسی وی حک پرسته را زین او با ساتنګ یکو الله انتقام مطلب اخلم نه په پلاو امتحان مخه ذکر شو نه دې ځکه امور مصلحه ذکر کول چتاونه سخت راشی تکلیف راغنه سبقې راشه دور کاتنه فلک او د خله کور تلاشه منځته راشه اقمه صلاتا درست کوه منځو لیدلو کې شمسي داولدل دنورنه الهغه ثقل لیلی تیرېش پی پوری وهقرآن الفاجرو اومون د سبا نه دغه کې ماسپخینغې مازګر راغې مع ما خام راغې ماستنقرورآن الفاجره د سبا په کده ول منځونه په کرات ان نهقرورآن الفاجرې ب شکهمون د سبا مشهده د ته حاضې کې فریشته او قرورآې ورته قرورآنفاجر ځکه ددي کې د قرآې سرډې را لستتی ذكره قرآن الفجر وَمِنَ اللَّيْلِي آدش بِي فَتَحَجَّد بِدَارِ كَوَا بِهِ دَا تَعْجُدُ دَا, دا بِدَارِ دَل نَافِلِ تَلَّك سِوَيْرِي اسْتَادِ پَارا وَسْتَادِ پارا واجب دو كرو دا تَعْجُد كوه وَمِنَ اللَّيْلِي بیدار کوا تاجوت کوا به هدا نافله تلک سیویری ستاده 파را سی او ستاره 파را د سیویری او تاجوت ستوی تہجد بیدار دل د خوم نه پاسې دل ځانچ کم نه وی خول دیتوی تاجوت اموزه تہجد نوافل دو دو رکعات غوړدي اټرکاته کې دولس کې څوک استاخوا غره سورہ طاقتی هغه کاوا او ده تعجود نفل نبی له صلوات والسلام کړي اټرکاته او یوازې د نړۍ چې پیغمبر له دا فرض واجبو مطلب نه نه پیغمبر لم مستحب, مستحب دی او مطلب مستحب دي مطلب مستحب دي او نبی علیہ الصلات والسلام اترکات الرشبیکولی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلات والسلام فی رمضان رمضان کی کان لا یزیدو جو و نہ بی ذاتل بدی باندے پشو باندے یول سرقات باند یول سرقات بے کول پر رمضان و فی غیر رمضان او پر غیر رمضان کی ا صلو علی 11 رکاتن په یو له سرکاتو باندې په یو له سرکاتو باندې نبی صلی الله علیه وسلم زیاتین کو نو څو اته نفلو تاجو دا درې رکاته چې کم نه دا واجبو نو اته درې یولس ها ویتر ویترا درې رکاته لکه واجب درې رکاته ویتر واجب دي او دا اتر با چې کومنه دا نفل به کول تعجود وتوي نفل ورتوي دا یو له سر کا دشه نو غیر مقلدین رو لګیدل نه عیته بل سره جوړ کول عیته نور سره سره جوړ کلو ویته چې کوم نه حرکت نو ودا تراویدي الکدا تراویدي تراوی حدا تراوی تراوی حد او کدا نوافلو دا تعجود او یو له او دا غیر رمضان چې پکوي د غیر رمضان کې تراوی وي تا چې دا باغیا د ورځې د رمضان نه تراوی کوي چې موږ د دین ته وراغون چې تراوی کو نو دا حدیث کې چې غیر رمضان نه غلره د دی وجنه شل رکعات تراوی دی او پدی باندې اجماع صحابه او صحابه کرامو کړي او صحابه کرامو دور کې بیا غلا آی چې کم نه شکل عربی کول دی مامت او شو دی او په امامته باندې شي ویری نبی صلی الله علیه وسلم کول ری او غن پاګې باندې د غشت دی خو یو ل سرکاته کم نه نشته ری بلکې د یو ل دا, دا درې پکې ویتر دی او اته رکاته چې کم دی دا پکې نو دی دا تجوډ دی او په دې باندې احادیث امام به حقیته بارکه دويم جل کې دی, دی روایت نقل کړې دي دارانګه ا مسند ام احمد هغه چې کومنه پدې باندې روایت نقل کړې دي مسند ابن ابي شیبه پدې باندې روایت نقل کړې دي چې دا یوه لسرکاتا اته نوافل تجود او دا درې چې کومنه وي تر دي یوه لسرکاتا ترایو اشروا کړه د او ته ماتې نیکه وزن له خبره ده چله دیوته ننره وې رزق علیه من اللیل او د شپې فتهجد تجد تجد کوا به د نافله تلک سویرې ستاره پارا اساذر دی ایه با सका چې در بکیتا ربک عرفتا مقام ام محمودا مقام محمود اقضی مقام د شفات کبرى یا حوز کوثر اتن مراد وقول ای پیغمبر عرب بیره بزما ادخلني داخل کما مدخل صدقن و داخل دل خوښتاو سره واخرجني اباسما مخرج صدقن و است دل خوښتاو سره واجعل لي اوگزمالا مل لدن کا د خپل طرفنا سلطان النصيره ه دلخकारा سلطانن دلیلو نصيره امداد کوونکې لذا دې کې یو حدیث چې کمونه پیش کړي ان الله بشک الله يزع السلطان یعنی لړکې او بادشاهه سره به هغه کی نشي لړکوله نلر کېږي هغه په قران سره دا چته یو دغه حدیث په وګوري وی الله به هغه لړکې بيدنی لړکې نو په بادشاه سلطان سره لړکې هغه چې هغه قران سره لړکې وي دا خبره زکه سینالم د خ ک سلطان نصرانه معرات سري مانا سره مجاهد ووي د سلطان صیرناانه حوجتن ب نهتن اخلی دېکاره د مضبوط الله هغه دلیل مضبوط را چې پاغې سره زما هم داشي الله ستااردن چې کم دی د پرچار و کوم نه دغ او ک خلافت یا اقتدارو. نو اول نبی علیہ الصلات دیار لسکاله د دی قران مهنت کړه دیار لسکاله مکه کې د قران مهنت دی دی ربیع jihad ورپسې شو دی ناقص ربیع روستو لاسو ته خلافت هغه راغلې ویله اول خود قران مهنت پکارد کنه اقتدار هغه تبلوست ولاس اچول غواړي لاونه په قران او سنت باندې خلک په یو کول غواړي هان دي زینې نه د بارنه دا او د بارنه کار کوي دبرنه تخریب کیږي اباده د لاندې نه شروع کیه بنیاد سي کول غوړ د خلکو سي عقيده چې جوړ شي او اعمال تصحيح دا غو شي په قران او سنت سره علاقینو ها وجع اللي من لدنه سلطان النسيره او د خپل خو ساخته دغه پردريلو ارده نه پیدا کړي و وقل پیغمبر جعل حق و راي حق و زها قلب باطل خاتم ش باطل د فتح مکه په مکه باندې نبی له سلام الله لَقَدْ وَصَلُوا او درس بيبوت لوركم اتو بيد ايات وقل جاء الحق وزهق الباطل او اي آ رہا ہے حق او ختمش باطل ان الباطل بشك باطل كان زهو قاد ختم دن کے وننزل اور من القران دی قران ناما اغا هو جاء شفاء ال اجد اغا ال اجد ورحمه رحمت دليل المؤمنين ده پر ادم مؤمنانو او مؤمنانو د لک تسهیل دې اې دلان دې لیکي القرءان اې شفاءن برقياتي وتعويذات القرءان اې شفاءن برقياتي وبټعويذاتي سماتلم قران باندې شفا ویل قدم اچول سره یا پتاوي سره تاويزم قران دم اچول شي یو صورت سورت, سورت الفاتحه یا بل چاته س تکلیف جنات او ایتل کرسي پی وایا نظر لګیدله دا دو اخرنی سورتونو وایا نوروቂያ دم په وچه و یا تاويزاتو تاويزم چه کم دهنو یا ایت اغلي کلي شي اغه ټول شي دا عمر بن عاص رجلانو روایت چې دا هغه اولادو نه چې کوم پکې مضبوط لوي او غټ کو نو هغه ته به دمونه قولي به دای ادوا هغه باندې به دمونه ز د کوم به دای ادوا دنمر شب کوا کو چې کم لکې نو هغه ته به تعویذ لکو اوبه تاغاله کې واچو تعویذ دیونه ورته د دیو جن تعویذ تا یو تامیما ده تامیما څه ته وای من علک قبل البلاء فهو تمیما چا چې د مصیبت او تکلیف نو مخ کې یو شی واچو نغې ده تامیما وای لکه زمون خلک دا د غېچ کونجه کې وتا چولی یاو ادارې به له مهفته نه دی ته دا حرام ده دا ښه نه ری چا صبر ز شه وتا چولی زړنکړي خالو کې ته کړلې چولني یو کړه کې یاسه فلاري زی یو کړه ته یا باج خلا کې ناغي لاستا ناري ناخ سره نتور بنگړې چولې تور مزه چولې الکه داسه کې دا نه لري جنې جوړ کړل داسه شعر دا اللهس بریخ کئ نشي دا طور مزه او دا بیا نه کئ دا چادر کړل دا خپل نه پیره ستا دا پیرسټ وټه سوم دا په دی باندې کې تعالی دم نظر مسلمان نه قران ایا دل نه درځي به خواندا یا قران ایت وایا او په دې باندې شفکا او دردو درد وکنه بیا له نه بجنه اوبو ته بنګلي واچی پلاس باندې بنګې ته تور بنګلې به چولي اي پنجابیان کده مرزياتی نو اتمیمه ته تمیمه من علق قبل البلاء والتعويذ ما علق بعد البلاء او اوطوییس چې کم نه پسس تکلیف نه چې چا ته تلیف ل... او راغلی هغه ته نظر ل کېدې یا نور سنا او نظرر تعویز چې چې په سره اق دپه شي او ختم شي نهغحیح او ی خوطویز د غې چې یاونه یا حمان یا پرون غدرې وړه دا پهې لاطوییس ک لیکي پلان تاویز کړړی ډیر مجررف دی الله ک جوګوره نه کې یاارونه یا حمانه یا پیرغون پې او واځي تاسو نو کې یا جبرایل یا میکائیل یا اشرافیل د بکی دام ولې سوینې دي یا ربي جبرایل یا ربي میکائیل کدا وی نبی اٹک د بای خیر ده دا څه کېدای شي چې اې د جبرایل امین ربا اې د میکائیل علی السلام ربا دا خو دا د څه ضرورت دی خدای چې وکړي د قران آیت یا اسماء الحسنا او یا دغیا معصوره اوزه به کلمات الله تا من شر ما خلق دا د نظر دم دی دا چاته دغه کا خو چې دا چاته و چې تاویې نجو بیا را خلاصې یو ماله تا د بلې ماله دا د میلی هغه دغه به د نه جوړ کې دا ار یو په خپله په کارله چې څوک آ وي چاله قآان وردي په خپل وړی با شو کې ګده واییم چې بندنده به خلک بې نود که الله وي وننزلو أوراليكم منغا من القرآن دقرآن ما أغا هو شفاء جا غير عج دي ورحمة رحمة دي للمؤمنين نفعراد المؤمنانو ولا يزيد الظالمين ونزياتي ظالمان لرا إلا قصارا مگر تاوان وإذا او أو قلش سانو كمنغا وللإنساني بإنسان وثبات داشو چپا دم بانده دا آیا ایا یا نشته نه دا نشته ها باځواله چې کمونه حدیث پیښ کئ چې را صحابه کرام ابو سعید خدری رضی الله عنه چې کمونه الکندک د غټور اوسته نه چا سره لړم چې چلو ادم په واچ او غيوله کندک بیا ورکرای وسته نبی لسلام وای اجعل لي فی سهما مال پکې میسه چې کمنه نو ګرځوي کنه نبی علیہ السلام قدم نه او چلی مال پکې سو غردوه دغه دوه جوابونه یو دادی چې دا خو داره حرب او داره حرب نه په ارطری کې مال دولت رولېش یو چې کم هغه دار دا کې نه رولېشي داغه صدقې نه واسطه مال دولت نه رولې ارث چرولې دته داغې نه رولېشي او دیم دادی چې دا پیغمبر صحابه اکرام اچوله و نده دم پاقی بانه اچوله و نده آغاز ایکی آغی ده کندک ورکلو چی ده تاغس بوزه او ده واخله نده آغی وله ورکلو اغی حربیانو نوید تو چه پچا بانه چه نه حربی چې سو آه حربی چه پاقی دماشه ویشفه رو باسه شکران رو باسه سره ویسلم خود دمه چه و او د سی پیس بی الله چه و ویده آن او کله چې سانو کمملی انسانې پینسانبانندی او ځ مخواړی ونه آتاو کې به جان بیا ډه خپله وای دا م او شررو او کله چورسیږ تکلیف کاه ی سا نه آمیدقول وای پی غبه کول داټول یا و عمل ک یاله شااکلتتی په دی خپله باندی په طریق خپلهبانندی د هر چازنله دنی او طرکهه جوړه کله ده هر چازن پهار بکم او سرستاسو اعالمو پویږې به من په چا ا چې هده پهلار دی په حدایتې سبيله پهلار کي سک پې غلار بندې اوس الونهکه تپوس کې ستانه انې روی په باره د روخ کې پهله پیغمباره روح رو چې د ربي د حکم درف زما د مشرو تپوس کو د ی دو نه چور تاپوس د ک دا رو دا څه زه نه دا کوم جواب راکئ قوله پیغمبر ار روح روح تدین من امر ربی دا حکم درف زمانه دی امنګ مخه دا غو وضاحت کړو چې دا روح باره کې تقریبا مفسرین یا زر اقواللی ټول قیاسات دی ټول قیاسات بس دا د الله حکم دی و ماوتیتم ان ذکر شتا مست من علمې دا پوی د دینه الا قلیل مگر لك دورا دی چې بس د الله حکم دی نور څوک به په تر دینه پوي ولئن شینا او کچره غا له مونږه له نه ځهبنا قر مها هیر بکومونګا بلذی اغه سو او هینا الهک چې وای کړل د مونږه تا ته یدو بیا به تو نو می لکاد زنده پاره به په دې ساتل باندې علینا په مونږ باندې وکيلا سوج زموار چې مونږ نه وای ریکور نو بج به چې تاثیر او ساتي رحمتن مغفرت رحمت اے میرے رب اے طرف درستانہ ان فضلہو پیشکہ فضل دا او کانہ دی عليك پتا باندې کبی االوی قوله پیغمبراں دغی ویرا داس کو سړم منګم جوړولو داس کتاب منګ جوړ کو جواب قوله پیغمبراں د ان اجتماع تلنسو کچراجمشی بنیاں کچراجمشی بنیاں والجن نو پریان الا ایاتو و دی خبر باندې الا ایاتو دا چراول دی بمثل ھذا القران و شان دی قران لاياتون دی بران وړي بمثله و شان دی قران باندې ولو کان بعضهم اگر جشي بای پدې کېلې بعضه په دې بعضو زہيرا امداد کوونکې ولقد شرفنا او يقينن بیا بیا, بیا کړې د منګه لناسې د پاره خلکو په ھذا القرانې په دې قران کې من كل مثل هر قسم دلائل فبا پس انکار کی اکثرن ایسے زیادہ خلک نہ الا کفر مگر د کفر نه نه کی وکفرات لکئی په توحیدات نه نه کی وقالو واید لن نمنا اعتراضات دی ګن وقالو واید لن نمنا شریک انکم من قال کا په خبرستا اتا تر دی پوره تب جورلنا چروان کی منگللہ من الارض دی ہزمک نایم بو عاچنی تب منگلچنی روان کا اجمع ماكي علبن تامنو بل اعتاكون لك يا شي ستار بارا جنت نوبا من نخيل انك جرو وعنب دانغرو ذن كه به مطلبو كي پیغمبر قاسم ندانكي منبتنو خرو فتفاجل الانارا واستروانك النيرنا خلالها ومن داكي تفجيره پروانو نسرا اتس قد السما يا تمازامتا اک اسنگاشیت گومان کې आले نامون باندې کې شپن یو ټوکا او تا اتیا یا راوالا بالله الله والملائکه فرشتي قبیله مخامق چې موږ او وینو امون ته ویچا غمر د وی ماره او یکون لکای شتاره پاره بیتن کور بن ذکر پندش روزه تر اقریب بلی تمری بلی ترا او تر قاف السما یا تو جاسمان تبرا یا توخې جباره اناسمان ته او تش پقط توق نه کوو والل نوې نه او چرق نه کوو منګاللیوقی کا په تشقط توستا باناندې حته تر دی پورېته ن دله لی نه چې کتاب نیو کتاب نقره او چوللو منږغا چې منږغاولو او منږ د پاهغې ک دای چې دا پیغمبر غمبر مادر لګل دی و ما اوس جواب داغې خو پې سبحان ربي فاس اعز طرف زما الکنتو نمزو الا بشر الرسولا مگر بني ادم پیغمبر استفهم انکاری نمزبا او زو فرشتنه ما بجو بني او رسول الله عليه الكريم وما من الناس ان ند من خلق اي امنو دي يقن قولنا اجا حمل هدا کله چراغ دی ته الآن قالوا مگر دا چويږي ابعس الله ايراله كن د الله رس بشرا رسولا بني آدم پیغمبر خدای بني آدم مون تر راغې فرشتيول نه را لګلا دا غي جواب قوله پیغمبر لو کانا کچ روي بل ارضي پذما کې ملائکتون فرشتي يم شونا چې ګرځي د پذمکا وتمئنينا او سيد لنزلنا عليهم خامخا مون بلاله غلو دي تامن السماي د برهنا ملکر رسوله فرشته پې غمبر په دنیا سره او نظام سره سواسېتهنی شتهري نههی مه ک باندې ګورزیو نو سیږي ځ کالاوي ما انسان روولګ پې غمبر دی ته خولای پې غمبره کفابل لا کافی دی اللهشه دن دی کوون کې بیننی په من زما کې او بین نه کوم په منستاو کې ان نه ب شکه دالهکانه دی کانا دیبے بادی وبندگانو خبیر خبردار بصیر الدن کرے و من یہد اللہ چاہتا چلا رخی اللہ فهو المهتدی الرمندن کرے و من یذل اسوک چی بیلار کی فلن تجدا تبنو میلام دیر پار اولیاء دوستاں من دونی سوا من گدی یومل قیامت پر احمد بندے اعلی وجوہم پ مخنخ فل لاندو و بکمن چالاکان و سمانکانو زکر حدیث که رضی نبی علی صلات و سلام فرمائی چه قیامت پرد بانده و مشرکی نا فزنگنون بانده پمخ بروان براوانی نا ام الممنین حضرتی های شیر زلانها فرمائی الحضور